Звісно ж, це був барабаш. Чоловік ззиркнув на нього і наче вдавився. Барабаш лінькувато підійшов до столу і став, опустивши свої кощаві лапи. «Дати порилу?» – з готовністю спитав він, киваючи на клієнта. Я посміхнувся. Барабаш, здоровий, як віл, із бритою головою і переламаним переніссям, Котре до того, що й кевсько зрослося, був справжнім волку лакою. Так, покипав мурат, замислено розглядаючи клієнта. Звісно, доброді, ви маєте, як і дідька, і, рацію. І з цією грою справді треба кінчати. І до барабаша. Обшукати хутко. Чоловіка побілів. Хотів ще-ще сказати, геть вже відкрив рота, але цей драб, зайшовши збоку, згріб його своєю лапою за плече і ручку витяг із фателя. Тоді турнув до стіни. Я припалив цигаркою, мружачи очі, наглядав, як він витрушує кишені того сіромахи. «Нема», – нарешті сказав він. «Нема?» – здивувався Мурат і сліду потвердив Барабаш. його бандитська мармиза виглядала стурбованою. Ні диктофона, ні нічого. У двері постукали. Я неохоче зістрібнувся під вікон і пішов відкривати. Суцичок просягла мені якусь картку і прошепотіло кілька слів. Я проглянув ту картку і здивувався. Тоді поклав перед Муратом. Мурат глипнув на неї, і обличчя його на мить застигло. Хм, врешті здобувся він на слово. І ще раз пробіг очима інформацію, яку щойно видав наш комп'ютер. Заносилося на те, що цього разу ми сіли в калюжу. Хм. Малевич, хм. Малевич Євген. Народився так, так. Економічний факультет. Головний бухгалтер, замдиректора, Дружини, дітей нема, і слідством не був ненеджер кооперативного концерну «Мурена» фото, і обернувся до мене. А що каже пан філософов? Узяв таксі, сказав я, буде за чверть години. Халепа, замислено сказав Мурат, це вперше я бачив, що йому було незручно. То послухайте, шановний, ви що ж, справді от філософова. А от якого ж дітька? Огризнувся чолов'яга. Він уже сидів у фотелі і добував сигарету з пачки Вінстона, яку я забув на столі. Руки його тряслися. Манери у вас якісь ведмежі. Не шкодуйте слів, порадив я йому. Кажіть, бандитський. А то й подумав, і так і кажіть. Не розумію вашого здивування, холодно звав Смурат, відкинувшись у кріслі. Ваш друг мав особисто зв'язатися з нами. Річ у тому, що сюди не приходять без запрошення. Врешті-решт, сюди не приходять взагалі. Так не робиться, розумієте? Весь цей візит виглядає дешевою провокацією, докинув я. І ці запитання... Ви дуже ризикуєте, пане Малевич. А я? А я тут при чому? Обернув за мене чолов'яга. Мені було сказано. Всі позамовкали. Чолов'яга сидів і згорбившися з малимого Вінстона. Барабаш стовбичив коло нього, мов, соляний стовп. Добре, нарешті звався Мурат. Що будемо вирішувати? Я розчавив недополок. «Він чистий», – сказав я. Жодної провокації. Тим прийде Артур?» – я обернувся до клієнта. «А ви маєте хоч зелене поняття, скільки коштують такі послуги?» Чоловік затягнувся і дмухнув димом на барабаша. «Коханий...» е